По війні разом вирішили зостатися на заході в біженському таборі. Тітка по сентиментальних спогадах поспитала з нетерпливою, хоч на вираз, стриманою цікавістю. «Як там тепер, Олег? Що в вас?» «Розбилося», – похмуро відповіла Таїса і промовчала про його пригоду. «Хочеш відпочинь, хочеш працюй, коли чого тобі сподобається». «Будь у нас, як птаха вільна», – погомоніла тітка, гостро поглянувши і обережно обминаючи особисту невдачу племінниці. Вдова тітка Ірина, давня емігрантка, здивовано приглядалася і втішено до своєї рідні звідти з совітів, ніби з другої планети, сусідньої до землі. Її дві дочки і їх чоловіки теж дивилися на Таїсу широкими очима. Чемні, щиро і вкрай мовчущі, так що жінки, перші почавши мову до гості, відразу ж оглядались на чоловіків. Дізнавшися від старшої, як гостя потерпіла, що в неї розбилося, були стримані при ній і старалися не докучати. Нехай сама в спокої і душевному перетерпить. Вона ж охоче бралася до всякої роботи надвірної, з якої відвозила здобуток на сконстрактований пункт гуртового продажу догодівлі свиней і чищення за ними, до розкиду гною на нивник. Навчалася доярства з пристроями і транспортувала тягарівкою молоко в бідонах. Тривожилася одна з корів від незнайомої доярки, трудно було порядкувати таїсті з нею, та от пригадала, що треба зробити. Колись бачила, як сусідка втихомирювала свою нервову кормилицю, аби безперебійно подоїти. Просто виносила з хати житній окраїці, давала жувати все, називаючи ласкаво меня, і гладила її голову. Справді, молоко тієї корови було тоді в порятунок для сусідської родини. Але корова занедужала, і велика журба зайшла сусідам. Все робили на поміч і марно. Навіть ветеринар не зміг порадити гаразд. Тоді на розказ шептухи, чиє замовлення теж не помагало ніяк, взяли одежинку шестирічного хлопчика за талісман, бо то, як нагадала їм, від невинної душі, і декілька разів обводили в круг коров'ячого тулуба. Також не помогло, довелося забити тваринку, аби хоч дещо дістати на добро. Бо сама недуга була незаразна. Пригадавши давнину, Таїса справила повтор з хлібиком для рябуватої масивної корови, що боязко повертала до неї величезну голову. Всю в білій лисині, спростореній від самого тімені аж до ніздрів. Темноруді вуха широко наставлялися почути, що тут з новою господиною. І очі, хоч теж темні, але прозорості обведені білястими віями, печально вдивлялися в обличчя незнаної доярки. Вільними годинами бродила Таїса поза фермою і віддалялася надовго стежками серед перелізків до могутнього бору на горбовинах. і свіжучий вітер з моря обкидав її своїми нападними поривами, від чого їй ставало так відрадно на серці, ніби від бальзамічного подиху таємничих ліків, видужувати від решток нервового болю. Добралася фордиком до самого берега Океанського. Там... Обид клався трохи схожий на знайому містину, звідки при Олеговім огнищі почалося нещастя. Але замість одного близького острівця з кручами, тут майоріли далеко на бурхливій простороні обриси піщаної коси, нерівної з розлогости. Тільки на одному відтинку височила скеляста холмиста ділянка з кам'яницями, коли по низистих частинах поставлялися на високих палях дерев'яні котеджі риболовів. Біля них подекуди видно було колірні лодки, моторів чи вітрильні. Голодні чайки на піску невспішно відсторонилися від Таїси, однак повертаючи голови до неї з поглядами ждучими, можливо дістанеться їстівний подарунок. Поблизу зборик будинків, відзначений тільки автобусною зупинкою, і дрібною пристанню з двома, моторовиками серед паль при невисокому помості. Набрала мандрівниця на рештку огнища, мабуть, розведеного недавно шкільними хлопчиськами після відбігу шкільного автобуса на волю, для розваги. Вигляд, горбик погаслого вугілля, перемішаного з попелом і золою, здавався, ніби холодна руїна в серці. Аж як приневолена вглядала Стаїса в величність рухливої водності, відчуваючи через догадливість слуху душевного,